د کم زناور قربانی صحیح کی گی ماغی منگ بیان کلیو اوخ، غا، غا، بیزا، گڑا، چیلی دا تول زناور قربانی صحیح دا چه دا اگل قربانی لائق وی، سالم وي کموزکر وی، کمونس وی، خسی وی، که غیر خسی وی، دا تول قربانی خو وړو کې ساارې په یو کس کافی کېږي ګټ پیسه او غ د یو نوال پورې ساوي ساروی بمقدار به کې شيقدری کاسب په کې را ي سلو دو په کې را پ په راځي جو فوتا ټول یو شاندي دانه چې د یو د دری وکړي او دهدو ن کږي سلور ن کېږي د غټ ځناړ اومر دو چدوکاله پوری او پدریم کې رواني ياي غا خونه وي چې دوغه غا کم سي کم کړي هو سو دغه زناور دغه صفات بیانوم چې د دې صفاتو والا زناور باندې قرباني سي ده چې هغه بالکل سهيوي سالمي ده هر قسم عيب نقصان ناپاکي عمر مکمل وي هغه قرباني لایق ده د کم زناور چې هغه کړ پیدائش نه یا مات شوی وی خود جن نه اوکل شوی نه یا پیدائش کړنی او یا مات وی خود جل نه اوکل شوی نه چې داغه سر او دماغ ته نقصان نه زه داغه قربانی صحیح ده چې دا کم زناور دوړو بولو اعلی دوج نه دجما عاجز وی یا نو ام داغه بانی قربانی جایز ده یا دا کم زناور زیاد عمر دا وجه نا چه بچی درولون عاجز وی کم غا کم میخا کم گره چه د بچی درولون عاجز شی وی دیر عمری نو داغه قربانی مسئی دا کم زناور چه د علاج دا پاره اغه لا داغونه ورګلی شي وي د بيماري د پارد زباري د وژنه داغې قربانېم سیدا که کوم زناور چې داغې بچي موجود وي اواغې لپي ورکې داغې قربانېم سیدا چې دا کم زناور لم پیدایشي ني پیدایشي یا وی خوولو کې وي چې هغه د لکې مشابه وي نداغي قربانيم سيدا دوه وروکي وروکي هغه غونواله ساروي د باځ ساروي غونواله نداغي قربانيم سيدا کم زناور چې داغي غا خون نهي يا اغا زناور لیو نهي يا داغه حالت کې اغا دنیوته به حالت د وجنا یاد غا دن را تو دو وجنا چې اغا د سر نا او د خوراک نا نه منکې غا خو دوره وی یعنی وی خو خوراک په کولې شي دغه قرباني صحیح ده دا نه دا جو کول یو غا شي نه یو قرباني نه چې کم زناور خوراک کولې شي په غا باندې او په سړي طریقه اغه مړېږي وداغه قرباني سيدا ها کم خارختي زناور کاغه غټوي تازوي وداغه قربانيم سيدا دا رنگي ز کم زناور چغوغه په لمبايي طريقي د هغو ګدوال باندې کټشوي یاد اغه د غوغه سي مخه مخي سا کټشوي یا جدا شوی وی هانه داغي قربانیم سیدا خو جدا شوی دا سنې چې معمولې سا مخامخې سا او تا د غوګه او خدرې مې سببې کډریمې سا کډریمې سره نو زائد او خدرې مې سینه سوای یاد نیمې نسوای نو بیا بنګي اغه زناور چې داغه پسترګو باندي لوند وی داغي قرباني سینه ده اوس د اغه زناور بیان ځو کوم چې داغه قرباني صحیح چې داغه خکران د جن لمات او دماغ اثر رسیدلی نو داغه قرباني صحیح ده د ټولون جناور قرباني ده یو سترګې والا جناور قرباني ده هغه جناور چې هغه ګډ او د ګډوالي د وجنا د قرباني ځای ته سمتلنی <متحدث> شي نو داغه قرباني ده اګه چاغه بیمار وي او مرض پای که ښکارا شوی وي نه د بيمار پای که ښکارا ای دغی قربانی صحیح ده اقز نه اول چې دغی دواړو غوونه دغی لمان دغی لکای هر بل کول کړشي وي نو دغی قربانی صحیح نه ده اقز نه اول چې دغی غوونه پیدایش نه یع دواړه یو یع نو دغی قربانی صحیح ده کم زناور چې داغه دواړو غوغونو کې یو غوغه پوره کړشي وداغه قرباني سي نه دا اوس د غوغه او د سترغو او د لکۍ او د لم مبارک بعض فقهاء تعبیردا څه کوي غوغه سترګې لکۍ لم اګيسا چې ډیره بچوي او کم نقصانی شي نو قربانی ده پارا معنی نه ده کچیر تک کم وی نو معنی نه ده او ک زیاد وی په دې سونو کې زیاد نقصانی وی نو بیا غیبانو قربانی صحیح نه ده تہائی عسا ها دو علما ذکر کئ د دې قربانو په زناوړو کې د عیب پا بارکی چکنه معمولی عیب کارا شده ده دا عیب دام ده شده ده تفوی یه را يرا و یه را منگیسه گو خو ساروی اللہ غو خینا لینا تا چی زان یو شیخ خو خی نو آغا دا قربانی دا پارم خواه کا چه خو خستوی تا سر النازیرین قرآنوی خستوی برگوی توروی خلوی ارنگی ار چیوی خو چه نظر اخلی او برابروی حنوار زناور سره ځان لوالي د قرباني کولو د پارا او حنو ربان رضانا څخه لاسه چې کله قرباني کوي نو د قرباني په وخت دعا آداب زده کوي سورت انام آیات بو انی وجهتو وجیا للذی فتر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلادي وونوس ک ومااحعا وماتي للله ي ر العالمالين لا شیکله و بزارالکه اومرته ونا اول المسلين الله هم من کاولکه الله تقب مني كماتهقب ته من حبيبي محمد الله سن تا د غ ابراهم سلام نه ق کړي والله زمانغس یا په سې طریقې باندې چې څوک او د علالې په طریقا نو چې باغه علالو کی چې د علالې په طریقې باندې کویږي نه چې د عارف په طریقه باندې نه چې هم بے ضای اغا چاله کینی دي دې کې اورق دې کټ نشي نو قرباني نه کیږي اوره خا داغې نه پس قرباني علال شو ټک ټوک شو نو د داغه غواغه اغه بدرې سیکي خپلغ بلېسا د جکم دو شرکاري اول بداغه منس کی 15 کس دی نو غواخه 50 سی شي بیا هر یو ایسو بیا ځان لا درې تقسیم کوي یو ځان یو دوستانو لا او یو اقاربو لپاره اگر کو دوستانو قرباني کړي او ستازان دی دوستان دي ملګری دي یو دا غیله پاره یې او یو د خپل او د غرباو لپاره یې سلام خو دم فقاهه ذکر کړي چې تخپل کوری زیات وی نفري زیات او ټول ځان له استعمالی نو ام هاخه خبر ده او ګنور کوي غریبانا او ټول ځان له استعمالی نو ام هاخه خبر او کم سے کم غریبانا په کیسه پکارل دا, دا چا ده پاره چې اغه کسان غنوی اولاد اړېزه لپاره کافي کی خه د قربانې غواخه خرڅول نه شي نو قربانې غواخه چا له پيواز کې نه شوړ کوله نو قربانې غواخه ارچاته ور کوله شي ورکوتا غرتا خپلتا رشتہ دار تا بلد قربانی د غوخ نروسو د قربانی سلمن د قربانی سلمن سلمن ارچاله ور کولې شوې کې غريبي کمالداري هو چې کله ته خرڅ اکړه نو دا په حکم د زکات کې زکات چې پچا کې اقا چاله و بیا سرمن داغه اور او کاغه ل دیور نکړه نو حق دې ادا نشو هو په خپل استعمال کولو ستې شي مسلات جوړه ها سرمنتي دا بیاست نه اړې ته جوړه سرباند ته جوړه دارنګ دور ته جوړه بلوشه ته جوړه چې په مشکیزه باندې چې پای کې شي زونه خلقو باچي غولي شي تیله شي په خوده باجه لاکو کې زونه دستور عامی هرڅ زیاتې نو داسې جوړ کړې ده نه پای کې ساماون نه چي اګه خپل استعمال کې سرمن راوسته شي خو چې دې هر څکړه نو اګه خپل استعمال کې بیا پیسې نشي دا وسته به د غریبانو حق دی خو سرمن پیسې په مو اوځه کې چاله ورکولې نشي چې والو کماله قرباني وکړه نو د قرباني پیوس واسه کې الکه سرمن بتاله ترکم ده پیسې یاد جمعات امام تا یا محلی تا یا ها او نوکرای کی یا په تنخوا کی د دې د پیسو د زکات او د قربانی د sermon پیسو ور کول دا ګوره جایز نه دي د سجنو کې دا بغیر د عوضنا اصل عوض بهترين عوض د مبارک علمازه کرکې شاغت طلبای کرام دي طلاب اول ورک غریبانا نو تورکا محلکه دي خپل د رشتہدار دي اغله ورک عالم دي استاد دي کمزور دي اغله ورک خو د مدرسینو او د ملازمینو په تنخواه کې راغونډول او دغه کې پیسې اورکول دا جایز ندی دا که د زکات او که د قربانې او که د سرسیا پیسې وی راغونډي کی وځ امام له په تنخواه کې لګو دا جایز ندی دا واره عبادت خلکو خپل امامان او باده تنخواه دار هغه پدې باندې ساتي دا طریقه دا جایز نه ده پا کار دادی چه منگا پا سید الله دا اللہ کو او عبادت په زان بانی بوچکو نو باز خلق دا عبادت پا زان بانی بوچکی نو, نو قربانی سرمن کم سے کم چه دا غی سیسا پا خپل مرکزونو باندې چې چه کم زین دین چاته تا رسیگی لکه زمان سرا دا باز غریبانان دی کمزوری دی حفاظ دی الان دی دی ها باز وبګی یتي مانان دي غریبانان کمزوري دي نو اغه لپه کې څو کوي ارزه کیچ دچا چا مدرسې اغه کې غریبانان الله او کمز کم دلته په کې څو کوي بلل چې مستحب وقت بهترین وقت ده قربانې اګه چکلا نو قربانې کم دی چې سهار منځو شي د اختر د اختر منځ کې له نو د اختر د پس بیا به قرباني کوي ده اعظم مونږ دغه په بارکه ها د زناورو نو قربانی د ځاو د جناورو چکم پې تلوي دا ورځ د 3 3 صره عربي غستې شي ولې دغه خوشان دغه پړ د باټول صدقه کی او قزال نه په خپل استعمال کراوه سره هم جایز دی ها جایز دی خو به تر دا شې دغه ال یو شی هغه ته سکه ته صدقه کی خیراتي ور بځل کې اخلاص وکار دی چې قربانې کې چې سورہ اخلاص وي هر عبادت کې اتگاه په مسله کې اتگاه تا د وخت اتل زمنګا ان شاء الله زمنګا اتگاه په کلی کې پاپا بټي سره ادا کېږي مون په اتگاه کې چکم کم زمنګ شا شاه نزدې علاقي دي کلی دي موږ سره خو کې او اغا ځنانه خصوصا زمنګ دا درسونه اوري په کار د چاغي خپل نوځوانان او خپل سلو دات ترغیب ور کی چې د پاپا بټي تا د اختر په 19 بجې انشاء الله اوروسي زمنګ بعد هفته په ورځ د خالي په ورځ 19 بجې انشاء الله په عيدگاہ کې موږ د اخته راکیو هو کچرتہ بارانو حالات موسم صحیح نو نبي اوب جمعات کې زمنګ مو زده کی او چې حالات صحیح وي نو بیا په زمنګ 19 د پاپا پټي سره موږ زده کی عيدگاہ اطلل دا ډېر ثواب ده په موسکوولو کې دا جمعه تنا دا ځکه چې نبی عليه الصلاه والسلام مسجد نبوي کې مونږ راکړې د اخطر به هر سهاراګانو توتره ده مسجد نبوي کې یو موسکول په 50000 ثواب ده نو 50000 ثواب پریري او سهاراګانو ته جی نو معلومه داشوا دا چې د اختر مون په ساراګانو کې ډېر د 50 زر نمزياد به تر دي خدانه چې باځه خلکو کلی کې کی دنه یو ځای جوړ کړي نه دا به خارجې چې سمن خوش کړي ډاګي شالي ميري ها نانا بیا دا هو داغنه د جمعتونم کلی کې او غباز زينه په کلی کې جوړ کړي نه نه ادب د کلی نه به خارجې چې سمن لرت لېشي سمن خوش کړي نو داغي ثواب زیات دی زی ام تکبیرات دوی چې دا غړې ام تکبیرات دوی دا تکبیرات طریقا د زنانو د نارينو د پاره څنګه چې د نارينو د پاره تکبیرات دی د ابو د جمعې پوره سحر موږ پسې شروع کی د جمع پوره سحر موږ پسې شروع کی هر موږ فرض پسې ویل دا واجب دی یوزل خامغه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد د جمعه د سحر د مون نوال تر در وشت منځونو pore بدا ویلې شمیر کوی یو د جمعه را شو یو د خالي را شو یو د اتوار را شو یو د حبیر را شو نو 4 5 20 او د پنزم د ملی پپینزم مازیګر به ختمیږي د پینزم پورز جمعه هفته اتوار پیر شلمنځونه شو او د پینزم پورز په مازیګر باندې به با د تګبیرات پینځ درو شمنځونه مازیګر د پینزم پورې ورش دا واخزم وای چې ځان لموس کوي بعض خلکو کې د جماعت سره خو خوځه خو, خو د جماعت سره مونږ نه کوي نو اوبه ځان لوي اگر چې د بعضو فقاو بنسبة په خوزو لازم ندی خونه ویلې بش دا خوزو په عام لازم دی چذاب وی د د خزنانه زده کی کې کله فرض مسکینو دا, دا و یوز الخام خاوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمدو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا ووچ کله فرض منځو کی چې څو ډیر تکبیرات ویلې شي نو ثواب زیاد دي دا اخر مونږ لا داخته پرور پیدګا کی مونږ نه کول ثواب دي چا پیدګا کې داخته پرور باندې مونږ کوم کور کې بم زنانہ پذارض د حنفل نکي هو باز فقاو د اختر د منزه مخک کور کې بم زنانہ منش ګولهم د اختر د منزه پس خلق واپس شي کزنانہ بیا مونږ فل کوي کور کې نا کول شي خو به تر دا بازار رضوان نکول کیو شي او نه ادغام کیو دا د ادغام مسائل دې اګهت علت پیدګه کې بیا دوره کاته منسکول دا طریقه خودل مشمان او تا کشران او تا او پدې کې شپک تدبیرات زاید دي هغه بیا موږ پیدګه کې داغه بیان کو خود زنانه او دا پاره خصوصا زمنګا طلبه دي زنانه دي دا اکثر کورونو کې اوري نو داغه دا پاره خبردار ده چا غي په دې مغبرو مخبروت نږي اے زنان او دا واړې نې نهپه کوي دا چې سار دو وخته شي نو دی به چېس ک یانس کې منډې به ته سوک په سیکللو سوک موټو سیکلو یول د پلار د مور عبارهې کوم بیا رام مغبارې له په د لل حرام دي نا رووادي که سالم کال کی او سریو روزانه سری ځي نو په رازم تللی شي او, او, او چې سالم کال کی سوک نهدي او په د بانې خاص کوېی نو دا حرام دي او د خوځوت لل خو په طریقې او لا حرام ومني نبی عليه الصلاه والسلام منع کړې لعنت پا خو ویلې چاغه راغه مقبره تزي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور لعنت ویلې نبی عليه السلام پاغه خو چاغه روانې د مقبره نو یو د خوځوت لل مقبره ته یا د خوځوت لل د اختر نایو راز دروازه مخکي قبرونه صفه کول قبرونه برابرول پاره خاورې ټول دام حرام دي قبر ز پاسه به خوره نه چي نه د آغاز او نه به بل نه وروړي هو اغه قبر سمول شي چې په کوم قبر کې غار شي نقصان شي نوارشوي نو قبر برابر د ځمکه سره برابر جوړې دانه چې په هر کال کې محرم کې حسن او حسین میاش میاشکې یادا په اخترونو کې په روزانا هر اخترونو راځي چې پیدا خور یا چې سلیپ ود رینانا دا وړو ورو او اړیکې سره په دې په بل خقیق بیا دا حرام دي ناروا دي دا د یو مسله چې کله غمون راشي نو په غمونو کې اخترو چې لمبي د نو خلک په کټونه واچي خلک په راځي وې دای لمبي اختر داسمنه ختمول واله خصوصا زنانه نو د زنانه او کرځل باندې ګوري و ادا افلانولم به اختر ده دمنه دي د اختر راز به خلکو په غم مبدلوي با غم شولې درې راز غم شول هو یو آلا غم چې د اختر نه یو روز مخه وشی او اختر دویم ورځي یا اختر دریم ورځي یاختل لونبې رزينو بیا خو هغه غم خو غم دې کېغه بناسته ته حضرت پکې دوا لا وله او غم دې او چې مخ چرته غم شوي هفتہ یامیاش یا کان مخ کې شپږ میاش ته او ته بیا نو کې غم تازه کې دادي شي یا کان او رسم دې موږ به دا رسمونه فريدو بل خوشالي مناول چې دا چا صفا کپلی حاول نه وي کپړې جوړي کېږي چې چا وس کېږي چې دا چاني نو صفا کپړې شي صفا شي خوشبې ولګي د وخت ولامبي صفا کپڑے واچو سننه صفای کولې شي دا خوشاله رځدا صفای بهتر رځ او قربانی کول چې دا چا قربانی وسنی کیږي نو داغه لپاره دا حضرت صلی الله علیه وسلم قربانی کړيلا چې دا غریب او دا, دا, غرباو دا. دا کی گی نو هغه د فقیر کیږي نو دا چا وس کیږي نو هغه د خپه شو او په منی سره خپل شرکا او ګوري چې زمما شرکا حرام خورونی دي عقیدی غلطی ندي ولیکره کمو شرکا او عقیدی غلط نو دا غری سلام غړو قربانی صحیح نه دا نو په کاردار چزم پاره طریقه زمنګا دا خوشحالي دا, دا خراب نشي او د جمع پروز بن شالله عرفه خو سباده په ټوله دنیا کې د زیارت رضه خو چون کې حزمن حکومت دا سه اعلان کړی لري نو سرک تکبیرات زمنګ رسې نو کو څوک روجا نشي بهترین روجا هغه سباده عرفه دا يوم عرفه او بل چې په ټوله دنیا کې اختر دی ها نو کړنی څه ودنی شي نه ضرورت نشته سبا عرفه ها سبا په کار چې مونږ اهتمام وکړو چې چا وڅکيږي د ورځې اردا یو ورځ دا هر چا له په کارداري خام دغټر په روز باندې خوراک کک نه کول دا بهتر دي هغه ته امسا کوی سو پوری د مانځنه خلق <تصفيق> واپس شوي نه د ادګانه خلق نی واپس شوي نو هغه په خوراک څه سره ځان بند کې د خوراکو دا مستحب دي او کو کې نو حرام و ناروان دي ګوره بعد خلکو دا رواسي زونه یا مستحبات سی سيزونه هغه فرض تر رسوري دక్టర్ په روزو راځه نشته دیتا امسا کوې نبي عليه السلام په وخت ادغاته نو خوراک بینه کاو و یوه خوراک کوم ز په خوراک به مشغول شمه از زمانه به مونځو د اختر مخ روسټوشي او د اخترمون دوباره دلوي اخترمون د په رسول جو د وقتت ات للی شي ثواب زياده خراس کاکه نه کوي بهتر ده ده دلوي اختر پورزه خوراک سکا کرست کول او د قرباني په غوخه روجا ما خوراک شروع کول دا غير زي نو د دې ثواب زياده مستحب ده ګینټا دو سره لګوستو خوراک شروع کیږي دا ملمسیا را ملمسیا پاغه بهتري شی چې دې شروع کیږي د قرباني پغهخه ټیکباني نو دا بهتره ده مو که قرباني غوخ نه مې د منځل پسم خوراکې نو حق اداګي ماشومان دي والدي ناري ندي په کاټ په دا اختر پر موږ له غوډي خوراکو ورستو کوو د قرباني غوخه پوره کاغه نه نو د مون نه پسم کولې شي خوراک دا سو احکام مون بیان کړو مختصر تاریخي باندې نور سو بعده سټ کتابونه ان شاء الله حضرت الله بہت افیروي ان شاء الله اوبل دا اختر په ورځ دوه خو په نقسم دوه انشته او باغې منګه حواله مکم شان ورشاکش ملي د رحم الله دوزه دکری فیض الباری کی لا دعا بعد صلات العیدین نشته دعا دوعا په د تر دمانزه د خوبی نه غروستو ځکه شته چې فورن بیا اتتصامون نه پس ځکه چې اتصال ختمږي نو کار داې دا چې نه د خوبی نه او نه د منځ نه شي باو شي د اخته پ خ تفسیری بایانو شي خلک د زناورو د قربانو او د اختر د ممسال نه خبر کې دا هغې نه پس دعا وږي. او بیا دو دعا ناپس او او دمون پس بیا خطبا او الته که دا جول تازه کول دا یو پلس دا ملاوی دل پا اخترونو دام دا غزه نو بیزه تیدا او یو ملمارا غلی ده او ملمس ملاوی کی پلار آلتا خیر ده نو پکار دای دا بازی مسائل چې دا منگا زده کو او په دی منگا ځان پوی کو نو انشاءاللہ زمنگا پا جانگیری کلی کې پاپا بطه کیوا دا ا د هفته په روز 19 به پاپا باټه کې کمچه د معمول موافق د مختلفو لورو ځینو خلک راضي او فائدګا کې په موږ کې من سره شاملېږي هنو انشاء الله د زمنګ د قرباني مسایل او سبب که انشاء الله څه لا نشوم څه کار در نو زموږ مسایل بیان کوم په پته نه او د زیارت په روزمو د سبقولو چټي انشاء الله یو خو سبا زیارت ته تربل تقریباً دا اللہ صحیح جوری گی دے زیارت دا زیارت ہفتے دا زمین سبخونہ شروع کی گی دا آئندہ ہفتہ نا بل خالی پورا زمین سبخونہ شروع کی گی نشاء اللہ بیا اللہ زمین پا حال رحمتا ہمکے دعاو کئی اللہ مہین لنا زکر کرد